Bailador, baila cunela Bailador, baila cunela Que te tengo un cariño a dor baila cum ela baila, a dor baila cum unha carina ¡Buenísimo! ¡O te relazas! Obrigado, de, precisamente, Xavier Díaz. Eh, obrigado también, le decimos, a todos los oyentes, os que están comunicándose aquí, precisamente. Conozco, ¿eh? Conozco, sí. por internet. Ah, que tenemos aquí, oh, Garen, Teres, Tareixa Vizcaya, que pertence mm, a O Tallero del Pan, ¿sabes? O Tallero Pan. Sí, sí. Eh, que, zana, ten que ser bon na Rúa Galileo 133 e en Calabria 165, que xa tivemos unha pequena conversa con ela na, sí. na radio eh, voltaremos a facelo noutra ocasión que poidamos que non este ocupada, porque non nos foi posible eh, a, con aliantar el... a, a conversa, pero que dedicábamoslle esta peza de de rogueto que se titula um, Bailador, e eh, tamén lle dedicaremos a unha máis, o que nós queremos é que vostedes estean informados novedades que nos llegan a redacción es eh, desechar de que todos ustedes pues, pasen dos oriñas de entretenimiento eh, con música y eh, novidades musicais las que nos llegan aquí a redacción podemos para que todos ustedes disfruten de las este último disco de Berrohueto o que ya estábamos a decir de que, falamos con él en directo sí, sí, de Ruma... la primera vez que se follow con un grupo en un avión eh. Exactamente. Estaban, <risas> en... estaban en un avión de, de regreso para casa O Pulso, o pulso da Terra Eh, estamos debullando este pequeninho mm, bueno, este traballo importante e eh, tan bonito que, que nos eh, agasallaron eh, que, bueno, pois pues, nos facemos o mismo con os nosos ouvintes Pois, pues, eh, eles debullan a terra coa súa música Si, sí, si, sí, si sí. Que che parece se falamos dunha lenda? Queres darlle conhecimento aos nosos ouvintes dela? De Adiante, veña, pues, que che parece? Xa que o noso... Amigo Julio Simón está por las tierras de Caurel. Sí. Preto a Caurel hay una lenda. Uh -huh. eh, Chámanse Pontes de Gatín, en, concretamente en Becerrea. Oredor mm, del sitio que decíamos antes, de quinta ¿no? Sí, de quinta de Cancelada, exactamente. Sí, desde bien, desde bien. allí súbese. Pretiño para arriba va a estar a Cancelada. Ah, Quintá de Cancelada. Muy bien. Mira, ahí hay un apunte. Neste pueblo antiguamente, pues había un rapaz que tiña que pasar, para ir ver a súa moza, tiña que pasar o río a nado, e tiña que mollarse cada día que iba a vela, ou cada fin de semana ou cando iba vela. Fíxate tú, cun día chega ao sitio onde sempre cruzaba o río e aparece xe un o demo vestido de home. <risa> e díxolle faco un trato para que podes ir ver a túa moiva. Sí, sí. Eu faco unha ponte para que poidas cruzar o río sin mollarte e poidas ir ver a túa noiva pero temos un trato vale okay. bueno, pois é la Z e van facelo cando aparecía a, a ponte feita, pois pues é cruza e aparecese outra vez o mesmo home uh -huh. vestido de demo e dille temos un trato feito o primeiro ser que nacía na, nesa casa Ten que morrer E ela aceta. Iénton xo... o primeiro que nace é un gato ah, É morrio gatiño e dei vengo o nome de Pontes de gatín. ou ponte... A ponte do demo Do gato pequeno do <risas> Exactamente bueno. Pois dei ben ese nome Como ti ben sabes, a nosa terra Tá xea sí. de lendas, el rincós Si, sí, senyor, pois pues unha lenda, lenda bonita sí, lenda... Bueno, pegando menos Curiosa, non? Que sí. eh, pero outra vez prepararemos outra lenda Tamén curiosa Así destas de Hai algunhas por terra xa que hai unhas lendas preciosas sí, A sí, vez sí, poden sí. escutar unha que me gustou moito dunha rapaxiña dunha fonte pois con estas documentacións o que nós queremos é que vostedes disfruten acaban de chegarme a última novidade e información as librerías celebran mañá o seu primeiro día reivindican con descontos e horarios especiais o papel destes establecementos na difusión da cultura a Federación de Libreiros de Galicia organiza en colaboración coa Xunta e ao mesmo tempo que en todo o estado o primeiro día das librerías Esta xornada que se celebrará, mellordito celebrouse onte, uh -huh. 25, e que pretende consolidarse cada último venres do mes de novembro, nace coa intención de reivindicar a importancia destes establecementos na difusión da cultura e do coñecemento. Os establecementos que participan no evento estarán abertos ata as 22 horas e ofrecerán descontos de ata un 5%. Ademais de Desenvolverase unha actividade de común que consistirá na lectura dun texto elixido polos libreiros para lendas actividades que desenvolva cada un dos diferentes establecementos. E falando de celebracións, pois hai un momentitiño falábamos do do 11 aniversario da mm, Muralla de Lugo, ah, muralla de Lugo, ¿no? muralla de Lugo sí. que eles titulan no seu traballo como Lugo celebra os once anos do reconhecimento da súa muralla pola Unesco, ¿no? mm -hmm. portas abertas nos museos, magostos, charlas e un acto popular com... compoñen a maior parte deste programa, ¿no? vamos a ler a información total que nos envían, hai xa once anos que a Unesco lle otorgaba a Muralla Romana de Lugo o título de Patrimonio da Humanidade para conmemorar o aniversario a Diputación e máis o Concello coordinan para os vindeiros 28, 29 e 30 deste de mes de novembro o programa, programa Acórdate da Muralla charlas sobre a importancia deste monumento unha mesa redonda sobre protección patrimonial unha xornada de portas abertas nos museos diferentes da cidade que fai? E, e máis a celebración dun encontro de cidades amuralladas son algúns dos eventos previstos no programa no entanto, a proposta máis rechamante é a celebración dun acto popular no que se rodeará un monumento cunha corda que sosterán todas as persoas que queiran participar uh -huh. os ciclistas Ezequiel Mosquera e Gustavo César Veloso sosterán os extremos do cabo e ao longo do percorrido peonil polo monumento celebraránse actuacións musicais a partir das 19.30 horas haberán magostos e ambientación musical en todas as portas do cerca pois pues isto será fabuloso porque xa foi rodeado de libros pois agora que xa rodeado de xente que mellor que é rodeado de xente, de máis deportistas. Sí, sí. E isto que falabas antes dos libreiros, uh -huh. a mí o que me gustaría que houbera, eh, que en Lugo antes había unha librería que agora, agora pechou, además unha excelente librería, que ibas ti a comprar un libro, e recomendaban-se según te dían, ou según como foran, Rebindica eh, che explicaban a ti o tema do libro e tal por si tiñas dúbidas sobre, eh, sobre ese libro non como nestas grandes áreas que se pon unha librería non hai ninguén que te atenda niñe podes facer unha pregunta se non atopas aquel libro que a ti che gustaría leer ou que che den unha recomendación senón nunha librería normalmente sueles, se ten unha librería Suele ser ser unha persoa que lle gusta, que lle gusta ler, que lle gusta ter libros e entóns sempre máis experta que unha persoa que está nunha grande área, co claro, mismo está cortando claro. chuletas, que está vendendo libros. Claro, claro, claro. Bueno, pois pues agora para continuar no noso programaña vamos a poñerlle unha uh, un peza máis de Berrogueto, títulase A la lada noite e que nos comentaba precisamente mm, o noso conferenciante da, mm, do grupo, eh, titúlase, volvo a repetir, a la hora da noite, Kiko, Comezaña, Xavier Díaz e Manuel Rivas. Sabía que había tanta alegría nas vaguas, ni nevenas vidueiras, tanta alegría nas vaguas, ni nevenas vidueiras, ni ne esperanza nas maguas. Baixamos a música para poder falar con Xurxo Martínez González unha persoa que xa conhecimos e que xa tivemos aquí aquí na nosa radio Cando falamos con ele con respecto á nave das ideas Arredor da, da, do asunto da prensa, non? Uh -huh. Porque, bueno, pues acaba de publicar un libro en Ivecio Xerais Titulado Luis Soto, a xeira pola unidade galega Boas tardes, Xuxo Boas tardes, como estamos? Moitas gracias por atendernos Ben, aquí intentamos facernos eco do teu traballo tan interesante Un traballo importantísimo Que ten moitísimo que ver con o nacionalismo galego do século XX Que, bueno, pois esta persoa Polo menos rescatas da memoria Este grande persoeiro Que foi para moitísimas persoas galeguistas En todo o sentido da palabra Luis Soto, non? Sí, en eh, verdade, Luis Soto é unha persoa bastante desconhecida Conhecíase, sobre todo, pola revista Vieiros Por ser acompañante de Castelao durante a campaña que fixeron a Prol da República En Cuba e nos Estados Unidos uh -huh. Pero había moitos outros factores que se desconhecían E que consideramos, tanto, tanto eu como autor, como a editorial Xerais que é necesario que se reconhecese outra actividade que fixo e que no libro trátese de de amosar que foi múltiple, no? Soto foi un, un motor de explosión que estivo en en múltiples actividades sindicais, políticas e culturais, e sempre coa mirada posta na defensa de da nosa terra. Uh -huh. A verdade é que este traballo, pois, debauche bastante tempo, uno, perdón, Eu falo po, eh, sin, sin ter diante precisamente o, o traballo, pero que digo que esta información, eh, sendo que el traballou pola república, e el traballou, pois, pois, seria un home entre comillas, delicado para o seu momento, non? Sí Soto Imos ver ele Procede dunha, dunha familia de mestres De Celanova mm. El foi mestre Foi un dos promotores Dunha asociación De traballadores Do ensino de Urense Ateo Durante a república ¿no? Despois pertenceu a, a UCT A Federación do de Ensino Defendeu a, a creación Unha federación galega de ensino Isto todo na época da república claro. Cando foi a guerra eh, Tuvo que agocharse Estivo nas barricadas de lavadores Loitando contra o fascismo Despois, pois, pues, bueno, conseguiu escapar gracias a, precisamente a un, a un cura amigo. Eh, na zona republicana, pois, pues, compartiu conversas con Castela, con Picallo, con Lister eh e despois tivo que marchar ao exilio despois da da derrota, ¿no? E dende ao exilio eh, nunca perdeu o seu compromiso con Galiza e con e coa defensa da das clase trabajadora. De feito chegou a ser membro da dirección do Partido Comunista de España en México, pertenceu a diferentes organismos e estruturas do Partido Comunista de España ata que se produce un conflicto. El sempre a creación dun Partido Comunista Galego. Cando se produce ese, ese momento en que o Partido Comunista de España decide que hai un só Partido Comunista e, por lo tanto, unha só a clase obrereira española, Soto rompe eh, moitos anos despois acaban haciendo a UPG porque Soto é fundador da UPG hai eh, un, un dos primeiros fundadores da, da, da UPG non? Eh, e este Ourensan donde trivetxe tú o traballo máis importante que faixen Logo, entón, no, no, no patrimonio ar, ou no arquivo o sí, fondo de Luis Soto é un dos fondos privados máis importantes que hai nos arquivos galegos Eh, a súa adquisición eh, produciuse gracias a mediación de Elisio eh, Villaverde García, que é unha súa especialista na emigración en México e do exilio en México. Ele conseguiu mediar coa familia para que todo o material que tiña soto fose entregado ao Arquivo Histórico Provincial de Urense, que é onde está. Faga que, eh, vos fagales unha idea, estamos falando de zaoito caixas de documentación. Eh, ese, dentro de cada caixa pues, pode haber cinco ou seis sobres de documentos Moitísima documentación a que, a que hai O sea que este libriño É a primeira parte dunha continuidade Que seguro que levarás adiante non É un libro de mm, Edith de, de, de diciós Xerais, non? Sí, sí eh, xerais, xerais, Acabas de poñer a venda e eh, que toda sí. a xente podes meter en internet e, e solicitalo sí. eh, por, por, por Xerais É eh, eh, un libriño cativo posto que, que tendo en conta a cantidade de documentación que existe pois pues, é eh, eh, unha aproximación, digamos, de, de, de, a, a, hacia Luis Soto, non? Sí, eh, realmente a miña intención foi sobre todo facer unha especie de biografía un pouco con un estilo narrativo tirando que literaturizase es decir, que non sexan as biografías canónicas que as veces resultan con unha un, linguaxe un pouco pesada ¿no? para un lector eh, poco afeito entón está dividido en capítulos pequeniños eh, que tratan de seguir a vida de Soto dende que nace ata que morre eh, no libro trato de non meterme en cuestións de, de análise de, pues, da súa actividade política, sinical análise ideolóxica mm. e máis ben a descripción da, da súa vida, da participación no, nas diferentes actividades en que estivo por lo tanto, quedan moitos campos ainda por investigar de Soto e eu penso que con esta obra o que se pretende fundamentalmente é difundir a importancia de Soto para que canto menos se saiba dele outra cousa é Pois que teñan no día de maña máis estudos ou non, pero canto menos eh, digamos que colectivizamos a memoria de Soto para, para toda Galicia. Una peza imprescindible para que a xente do BNG pois, hm, poida estudiar un poquinho máis a súa historia, non? Sí, Soto eh, eh, <risas> ten unha, unha historia recente, ele é fundador do UPG claro, pertence entonces... a Unión do Pobo Galego, ata que no ano 1976 Prodúcese un conflito un pouco desconhecido na historia do nacionalismo O canto menos non se chega a fondar no significado que eu e outras persoas le concedemos No ano 1976, prodúcese a expulsión do máximo dirigente do UPG que Era José González, xosé, Pepiño xosé, xosé, xosé. E Luís Xoto vai xe con Pepiño É dicir, Luís Xoto non sigue no UPG Ese feito, esa postura que toma Luis Soto que é fiel aos seus camaradas máis achegados que en ese momento son García Crego que tamén se vai, Méndez Ferrín uh -huh. eh, Xoxé González é o que fai ao meu entender que Luis Soto até agora non fose reconhecido eh, digamos, en, en amplos círculos, non? Uh -huh. eh, eu dixeno tamén algún sitio que se si Luis Soto no ano 76 quedase na OPEG este libro xa estaría escrito pero non quedou bueno, por eso eh, eh, un, uh, por lo menos un, un, un toque de atención para que os actuais políticos desde esa esquerda que, se, que, que, que, se chama, bueno, que pretende chamarse nacionalistas pois pues, saiban que a historia escríbese co falando e estudiando o propio Luisoto ¿no? si, sí, canto menos eh, eu penso que despois de 30 anos hai que superar estas cuestións de, de coller unha lente para ler a historia de hai 30 anos e reproducir a historia según a interpretación que fixo unha das partes que estivo naquele conflicto. É, hai que empezar a darlle voz a todos e que fosen perdedores pero que non contaste entre unha e outra é onde poderemos estar máis preto de da verdade do que sucedeu ou, pelo menos, ter a información suficiente para interpretar cada quen o que considere é, neste libro tamén se introduce algún datos sobre ese conflicto que eu teño estudiado e teño falado con, con varios dos seus protagonistas Porque é un, un feito moi importante para isto do nacionalismo. De feito, un dato, cando se produce a expulsión a UPG, a, a dirección da de UPG, decide romper o Consello de Forzas Políticas Galegas. Sí. E rompe a relación co PSG de Beiras, por exemplo. Sí, sí, então, sí, sí, sí. Non é un dato menor ese, ese conflito xe tende xeis, é xo postestivo pues, do lado de, dos expulsados e formaría o que se chamou o Partido Proletaria ve mo reuxendo presidente do Partido Galego do Proletariado. Sí, a verdade é que este traballo merece pena cando menos darlle unha boa lectura eh, quizáis se se lle dá a publicidade que corresponde os nacionalismos ou os que se dicen nacionalistas galegos pois poidan rectificar algúns dos erros que tiveron durante toda a súa trayectoria e que ultimamente teñen algúns máis da conta non Porto, posto que así se ven as eleccións uh, últimamente O bloque celebraba un Consello Nacional, o sábado a mañá. Eh, non deveu ser un Consello Nacional nada tranquilo, non? Uh -huh. De feito, nestas semanas anteriores, Beiras, como líder do Encontro e Mandiño, criticou os resultados. Claro. Eh, Guillerme Vázquez, sendo portavoz nacional, defendeu os resultados. Carlos Aimerich, eh, portavoz, nacion... portavoz parlamentar do BNG criticou, pero non tan duro como Beiras, agora parece ser que Teresa Tauas eh, non xa non pertence a máis Galiza que o grupo de Aymerich, é dicir, aí hai un batiburrillo e unha fragmentación claro. que, de alguna maneira, se terá que resolver tanto antes polo ben eh, fundamentalmente non, non? Fundamentalmente polo ben da esquerda que aí, hai un... ten que haber unha, unha aclaración do discurso, centrarse E eh, a eh, afundar ese discurso neste momento hai tal fragmentación por cuestións internas, por cuestións que afectan a vida interna do do BNH que na mensase que se traslada ao exterior producen a xente desconfianza, e si se están eles metidos en tantos líos, como nos van resolver a os noso, nosos problemas claro, claro. Entra... é claro, é sensación, tampouco exactamente así, pero mellor pero bueno, moita xente, digamos, que non vive o día a día a política, percibe isto, ¿no? é a miña sensación, bueno Bueno, pois eu creo que aportas unha boa documentación para que a xente poida informarse e que nos teñamos pois, moi clara as, con notocio o, o traballo tan importante que acabas de, de dar ao prelo eh, Felicitamos por o traballo que levas adiante que esperemos e agardamos que non sea o único sino que sea o comezo dunha continuidade de moitos máis traballos que seguro que publicarás Pois pues moi amables vos, prometo gracias por por la difusión, por la, por las palabras que me, que me decides e bueno, eh, canto menos o objetivo principal era que a memoria de Luis soto perdurase eh, na memoria colectiva e que estea escrita e que alguén no dia de maña que quere saber de Luis soto teña oportunidade de saber. Outra cousa é a repercusión que teñenos socialmente e tal, pero bueno, é importante que que hai un libro que conta o que teixo Luis Otto eh, para, por Galiza e eh, polas clases traballadoras Bueno, pois pues, moitas gracias Xurxo, que teñan moitos éxitos e que ata outra ocasión, que seguro que volvere, voltaremos a falar contigo non é do libro eh, da nave das ideas e qualquer outra cousa que eh, seguro que vos está sempre o carón das noticias importantes que os nosos ointes están deseixosos de saber Bueno, pues meter a vos y que te añades también muy tu éxito eh. Una Un apartado muy fuerte Otra, hasta luego. hasta luego Despedimos a todos los nuestros oyentes co último tema Gali Matías de Berrohueto de... de eh, Deseamos que a fin de la semana volvamos a conectar conosco Esperemos que sí Eña. Hasta otro momento